8. Feleségül kértem a gróf kisasszonyt. Az aranyos madarat nem én vittem haza a gróf kisasszonynak, mivel sohasem szerettem dicsekedni tetteimmel. De még aznap behivattak a kastélyba, egyenesen a kisasszony elébe, aki tiszta fehér szobában lakott. Minden bútora elefáncsontból való volt, aranyjal kirakva. Ilyen szépet emberi szem ritkán látott, de micsoda volt ez a gróf kisasszony szépségéhez képest? Szőke haja úgy ragyogott, mint az arany, kék szeme, mint a hajnali csillag. Ajka pirosabb volt a rubintnál, homloka pedig fehérebb a hónál. Gyönyörűséges termetét éppen olyan színű ruha takarta, mint amilyen a szivárvány. Égből szállott angyalnak látszott, s már azon gondolkoztam, hogy térdeboruljak előtte, vagy megcsókoljam a kezét, mikor megszólalt a fülemüle énekénél is andalítóbb hangon. – legény vagy, Jancsikám? Kiegyenesedtem, ahogyan csak bírtam, aztán megpödörintettem kis bajszomat, s éppen azt akartam felelni, hogy vagyok, aki vagyok, mikor picinke kacsóját felém nyújtotta, és megint beszélni kezdett. – Köszönöm, Jancsikám, hogy megfogtad a madaramat? Nem leszek érte hálátlan, – Mit kívánsz, Jancsikám? Mondd és teljesedik! Miután kezét illedelmesen megcsókoltam, újra kidüllesztettem a mellemet, s minden tudományomat összeszedve így válaszoltam. – Örülök, hogy a kisasszonynak örömet szerezhettem. A kisasszony kedvéért megfognám én még az ördögöt is, azért sem kívánnék semmit. Vagy ha kívánnék, magát a kisasszont kívánnám, – De tudom, hogy attól nem vásik az én fogam. – Nagy kópé vagy te, Jancsikám! – mondta nevetve az angyal formájú gróf kisasszony. S én éppen úgy éreztem magamat, mint mikor tavasszal rám süt az aranyos napsugár. – Mit tehet az ember? – feleltem. – Ha ilyen szépet lát. No, – No-no! – tiltakozott ő zavarodottan. – Csak el ne kapass engem hízelkedéssel! – ha nem tudod mit, Jancsi? Ha nem fogadsz el tőlem semmit, Megteszlek lovászomnak, Hogy minden nap láthassalak. És a gróf kisasszony Lovászlegénye lettem. Egy aranyszőrű táltost adtak alám, A kisasszony meg fehér paripán Szokott lovagolni. Reggelenkint kivágtattunk Az erdőbe, S ott hallgattuk a fekete rigók Fütyülését. Útközben pedig beszélgettünk Egyről másról. A kisasszony nagyon szerette hallgatni hőstetteimet, s némelyikét tízszer is el kellett mesélni. Egyszer aztán elmondtam neki azt is, hogyan jöttem a világra a gólya hátán. Megcsóvált a gyönyörű fejét, aztán picike ujjával megfenyegetve így szólt. Lám, lám, Jancsi, hát te vagy az a gonosz csont, aki fölmásztál a gólya hátára, amikor engem akart elvinni a fekete erdőből. Eljnye, eljnye, kurjantottam. Most értem, csak miért volt nekem olyan ismerős a kisasszony? Persze, hogy azért. Most már emlékszem. De ki gondolta volna, hogy így fordul a dolog? Amanóba. Ha megfordítva történik, én leszek az Y-gróf, a kisasszony meg Hári Juliska. Akkor alig, ha kerülünk össze. No, de így is jó. És amint beszélgettünk, beszélgettünk, Egyszer csak megbotlik a gróf kisasszony szürkéje. Szinte elállt a szívem az ijegységtől, megijedtem pedig azért, mert a kisasszony lebukott a ló hátáról, s éppen hogy elbírtam kapni a levegőben. Ha egy pillanattal későbben ugrok utána, bizonyosan leesett volna a földre, és talán meg is ütötte volna magát. Így azonban nem történt semmi baj, csak a ló sántult meg. Tapogattam a szegény pár a lábát, törzsölgettem, húzogattam, de sehogy sem tudott rálépni. Mi csináljunk most? A kastély még messze volt, hogyan jussunk haza? Az még sem illett volna, hogy a kisasszonyt fölvegyem a magam lovára, és egy lovon nyargaljunk a kastélyba. Gondolkodtam, gondolkodtam, mit évő legyek, de semmi sem jutott az eszembe. Megharagudtam a fejemre, s ráütöttem egyet az öklömmel, aminek rögtön lett az eredménye, mert egy kitűnő gondolat pattant ki agyamból. Éppen úgy, mint a kovakőből a szikra. Megkértem a kisasszonyt, hogy üljön fel a szürkére, de attól félt, hogy a paripa nem bír menni, s ő megint lebukik. Bíztattam, hogy ne féljen, amíg engem lát, s ennek meg volt a hatása. Fölsegítettem a lóra. Akkor aztán a szürkét kisasszonyostól fölvettem hátamra, s úgy vittem haza a kastélyba. A sárgát pedig a kantáránál fogva vezettem. Otthon nagy volt a csodálkozás. Mindenki azt hangoztatta, hogy ilyet még nem látott. Hanem a gróf kinevetett, és azt mondta, hogy okosabb lett volna a grófnőt a sárgára ültetni, a szürkét pedig vezetni. Belátom, hogy igazat mondott, de ehhez nem kellett volna hári János, s ami a legfőbb, a kisasszony annyira megszeretett, hogy ki sem mondhatom. Élete megmentőjének, édes Jancsikájának nevezett, és úgy mosolygott rám, mint a piros alma. Bizony-bizony, nem víz folydogált ereimben, s nem teremtett az Isten holmi pipogy a legénynek. Nagy dologra határoztam el magamat. Egyszer, amint együtt lovagoltunk, megköszörültem a torkomat, s kivágtam magyarosan, hogy Na, hogy is mondtam? Úgy látom, hogy a kisasszony szeret engem. Persze, hogy szeretlek, édes Jancsikám, felelt a lelkem. Nálad nélkül nem is tudnék ellenni. Tudtam, bólintottam rá. Nincs más hátra, mivel, hogy én is nagyon szeretem a kisasszonyt, legyen a feleségem. Bizonyisten, megbecsülöm. Nagyot nevetett erre a gróf kisasszony. Látszott, hogy megörült őszinte és bátor szavamnak. Úgy örült, hogy megint majdnem leesett a szürkéről. Az alatt én újra fogatkoztam, hogy tejbe-vajba füröztöm és tenyeremen hordozom, még lélegzetet is veszek helyette, ha neki terhére volna. Erre aztán elkomolyodva megcirógatott és azt mondta, hogy jól van hanem azt a föltételt szabta, hogy menjek el világot próbálni, szerezzek hírt, dicsőséget, s ha valami nagy dolgot vittem véghez, kérjen meg a királyt, hogy tegyen gróffá, vagy legalábbis báróvá. Mert az ő apja nem egyeznék bele abba, hogy közönséges magyar nemes legyen a leánya ura, noha a nemes ember sem az utolsó. Hát bizony igaza volt a lelkemnek, beismertem, aztán megesküdtem, hogy hű leszek hozzá holtom napjáig, de még azon túl is. És megfogadtam, hogy addig nem nyugszom, míg valamely jelestettemért a király fejemre nem teszi a grófi koronát.